Firenze, Olaszország. Három héttel később. Ferdinánd nagyherceg ellenkező irányba nézett. A bronzból öntött lovasz szobor évszázadok óta a tér egyetlen nyitott ablakát figyelte. A legenda szerint még a XV. században éveken keresztül egy gyönyörű nő ült minden nap az ablak előtt, hogy meglássa a háborúból hazatérő kedvesét. Nem akarta tudomásul venni, hogy a férfi meghalt. A firenzei Rómeó és Júlia történet pikantériája, hogy a Medici család sarja, Ferdinánd nagyherceg állítólag belehabarodott a téren eleső szerelmét élete végéig reménytelenül visszaváró grifóni grófnőbe. De a hölgy mindvégig hűséges maradt háborúban elesett férjéhez, és végül, évtizedekkel később, az ablak előtt ülve halt meg. A szíve sosem lett az ablaka alá gyakran odalovagló Ferdinándé. A legszentebb szűzterén, a délnyugati sarokban ma is nyitva a spaletta, mert még most, fél évezreddel később is ebben a palotában él a Griffoni család, és így emlékeznek az 500 évvel ezelőtti tragikus szerelemre. Az arra járó turisták, ha ismerik a történetet, mindig felnéznek az ablakra, mint ahogy a lovas szobor is a nyitott spalettát figyeli. A medicsi család hosszú évszázadokkal ezelőtt szándékosan úgy öntötte bronzba Ferdinánd nagyherceg lovas alakját, hogy az arca az első emeleti ablak felé forduljon. Ezért helyezték a mostanra már megzöldült, a galambok kedvenc pihenőhelyének számító lovas alakot épp erre a térre. Így aztán az ellenkező sarok, az északkeleti keleti senkit sem érdekelt. Főleg ilyenkor éjszaka három órakor, hiszen ott lényegében nincs semmi. A városi térfigyelő kamerák is a szobrot és a hagyománytisztelő módon éjjel-nappal nyitva tartott ablakot pásztázták, nehogy a turisták kárt tegyenek valamelyikben. Az ellenkező sarokban a régészeti múzeum oldalán futó jellegtelen és üres utcácska nem volt fontos. A Gondránt költöztető cég létrás autója észrevétlenül tudott befordulni ide a szűk Via laura hogy 60 méterrel a sarok után megálljon. A kis teherautót firenzei szokás szerint pár perc alatt teleszkópos vaslábakkal támasztották ki, és a három emelet magas létrát feltolták a múzeum belső kertjét szegélyező kőfal pereméig. Firenze középkori belvárosában egy ilyen lift létra senkinek sem szúrt szemet, mert éjszaka mindennapos látvány volt. A sok száz éves épületek lépcsőházai ugyanis olyan szűkek voltak, hogy a nagyobb méretű bútorokat képtelenség lett volna a főbejárati ajtókon keresztül bárhova is felcipelni. A problémát traszlókinak nevezett létrás költöztető autókkal oldották meg. Leparkolták őket az épületek előtt, és stabilan, vaslábakkal kitámasztották, aztán liftes platókon az ablakokon keresztül fel vagy leszállították a bútorokat annak függvényében, hogy valaki be vagy kiköltözött. Sok utca olyan szűk volt, hogy a kis teherautó a költözködés idejére leblokkolta volna a forgalmat, így ezekben az utcákban csak előre bejelentve, külön engedéllyel, és csak éjszaka 3 és 5 óra között lehetett bútorokat mozgatni. Hajnali kor már jöttek a tisztítókocsik, hogy eltakarítsák a turisták előző napi mocskát. Firenze középkori belvárosa a körülményekhez képest patyolat tiszta volt. A kis keféskocsik minden reggel pontosan megérkeztek, és a fertőtlenítőt permetező munkások is hetente legalább kétszer lekezelték az összes sarkot, kapuajat és kiszögellést, ahová a városban élő kutyák vagy macskák esetleg odarondítottak. A gondránt költöztető cég létráskocsijáról a vízszintes platóliften először nem bútorokat emeltek fel a múzeumépület harmadik emeletére, hanem két koronfekete ruhás férfi utazott, egészen a régészeti múzeum cserepekkel borított magas falának pereméig. Alig harminc másodperc alatt fent voltak, és az amúgy kivilágítatlan szűk utcában, a sötét éjszaka kellős közepén, senkinek sem tűntek fel. Amint felértek, hasra feküdtek a 20 méteres fal tetején. A fejükre rögtön harisnyamaszkot húztak. Ezen nem volt egyetlen rész sem, de a fekete szöveten keresztül elég jól átláttak. A létra közben visszaereszkedett, a vastámasztékok felemelkedtek, és a Tras-Loki liftkocsi elmozdult a függőleges fal mellől. Odébb húsz méterrel, az egyiptomi gyűjtemény hármas termének az ablakához. A múzeum Via eső falán szándékosan semmilyen kapaszkodó rés, támaszték vagy kiszögellés nem volt. A tükörsima felületen képtelenség lett volna felmászni, még hegymászóknak sem sikerülhetett. A régészeti múzeumnak ezt a szárnyát, amelyben az egyiptomi gyűjteményt őrizték, 1855-ben tudatosan építették át így, hogy ezzel is védjék a betörésektől. Az elmúlt évtizedekben többször szóba került, hogy változtatni kellene a biztonsági rendszeren, és a modern kor eszközeit is be kellene vetni, de végül nem történt semmi. A magas falat nem védte térfigyelő kamerarendszer, mert valahogy sosem jutott rá pénz. A reneszánsz város tele volt kincsekkel, múzeumokkal, nehezen felbecsülhető értékű köztéri szobrokkal, palotákkal, és a múlt különleges, sehol máshol nem látható emlékeivel. Képtelenség lett volna mindent figyelni és védeni, biztonsági őrök ezreit alkalmazni egy olyan városban, amiről amúgy is mindenki azt gondolta, hogy az egész... Úgy, ahogy van, múzeum. Múzeo a cielo aperto, mondták a firenzeiek. Szabadtéri múzeum a nyitott alatt. Így aztán a maszkos férfiak észrevétlenül jutottak fel a fal tetejére, és onnan a terrakotta cseréptetőkön át, óvatosan lépkedve, egészen a hármas terem, a szállát terca belső udvarra néző spalettás ablakáig. Nyitva lesz, ezt mondták nekik, mert hogy a teremőrök néhány ablakot mindig nyitva hagynak éjszakára. Nem lett volna szabad persze, de a régészeti múzeum, ugyanúgy, mint az ufficit leszámítva szinte az összes firenzei múzeum, évek óta költségvetési problémákkal küzdött. Firenzeben túl sok volt a műkincs. A medicsiek óta ebben a városban megállás nélkül halmozták és gyűjtötték nem csak Európa, de szinte a világ összes pontjáról az értékes tárgyakat. A turistákat viszont, főleg az utóbbi években, amióta Firenzét elöntötték a hétvégi Airbnb hordák, már nem igazán érdekelték a múzeumok. Az egyre fiatalabb tömeg fapados gépekkel jött, élelmiszerboltokban vásárolt, aztán a műemlékek lépcsőin szemetelve és ragadós kecsaptócsákat maga után hagyva evett. Megspórolta a múzeumi belépők árát, hogy este beruhasson a bárokban. Beérték azzal, hogy napközben a nyitott ég alatti múzeumban, vagyis a város utcán sétálgatnak. Nekik Firenzében elég volt ennyi kultúra is. Nem nagyon mentek be sehová. Jegyre nem költöttek. Így a múzeumok egyre súlyosabb költségvetési hiányjal küzdöttek, és közülük jó néhány már a légkondicionáló rendszerét is lekapcsolta. Az egyiptomi gyűjtemény szobáiban például a teremőrök párablakot, a zárt paletták mögött még éjszakára is nyitva hagytak, természetesen a belső udvarokra néző védetteket. Szándékos volt ez, és a múzeum alkalmazottai közül sokan tudtak róla. Reggel ugyanis nem azzal akarták kezdeni a napot, hogy valahogy megpróbálják kiszellőztetni az éjszaka felgyülemlett áporodott levegőt. A két nápoi fekete maszkos pontosan ismerte a helyzetet. Még azzal is tisztában voltak, hogy melyik az a zárt faspaletta, amelyik mögött, bár ez kívülről nem látható, nyitva vajták az ablakot. Volt náluk egy külön erre a célra kialakított kampós vas, amivel egyetlen perc alatt felfeszítették a spalettát. Aztán valahonnan azt is tudták, hogy a hármas teremben, ahová be akartak jutni, a mozgás és hőérzékelő szerkezeteket a négyes terem felé eső felső sarokban helyezték el. Tisztában voltak a hófehér dobozok és füstszínű üveg mögé rejtett infraszerkezetek pontos márkájával is, és ezért azt is tudták, hogy a múzeumokban használt amerikai human detektort miképpen lehet semlegesíteni. A spalettarésen keresztül ezért lassú, kiegyensúlyozott mozdulattal egy merev fémsíre fektetett, mobiltelefonra emlékeztető lapos szerkezetet toltak a nyitott kerete mögé. Egészen pontosan öt cm mélységben hatoltak a szála terca légterébe, és ezzel a szeizmikus radarszenzorral azonnal kiütötték a terem térfigyelő és mozgásérzékelő rendszerét. A kamerától nem kellett tartaniuk, mert az vasárnapról hétfőre virradó éjszaka, vagyis épp azon a napon, amikor betörtek a régészeti múzeumba, nem működött. Legalábbis ezt mondták nekik. Hogy be lesz ugyan kapcsolva, de a kamera képét nem figyeli senki mert a múzeum vasárnap már délután kettőkor bezár. A hétfő reggeli nyitásig hátralévő húsz órában két műszakban kellene biztonsági őröket alkalmazni. De spórolásként csak egy őr dolgozott vasárnap. A nápolyiak így tudták, és ő este tizenegykor már hazament. A két fekete ruhás férfi ennek ellenére, amikor bekúszott a nyitott ablakon, egy speciális festékpisztollyal azonnal kilőtte a kamerát. Az objektívre tűzpiros, rágógumiszerű, nyálkás folyadék tapadt. Ahogy beértek a hármas terembe, balra rögtön meglátták az egyiptomi 18. dinasztia idejéből származó harci faszekeret. szekeret. Az ókori egyiptom sok ezer éves történetéből ez az egyetlen ilyen tárgy maradt csak fenn, harmadik Totmes fáraó korából. Úgy nézett ki, mint a Ben Hur filmekben is látott római kocsi versenyek szekerei, de a faszerkezete sokkal vékonyabb volt. A kerekekbe csak négy küllőt faragtak, és a harcos nem stabil platón, hanem tonetszékekre emlékeztető hálón állt, hogy vágtatás közben ennek a rugózása egyenlítse ki a talaj hepehupáit. A harci szekeret, a hieroglifákat megfejtő francia nyelvzseni, Jean-François Champollion találta 1828-ban, amikor Firenzei pénzből tébában ásatott. Ez a páratlan, a világon egyedülálló kincs ezért került végül ide, és őrizték lassan már 200 éve ebben a múzeumban. A nápolyak majd ezt is elviszik, ha jut rá idejük, és kifér a szemközti ablakon, ahonnan lemeli a trászló létraliftje. De egyelőre nem ezzel akartak foglalkozni. Amiért valójában jöttek, az tőlük 15 méterre állt. Két egyiptomi oszlop közé helyezve. A régészeti múzeumnak ezt a termét másfél századdal ezelőtt úgy építették át, mintha egy ókori fáraó sír temetkezési kápolnája lenne. A plafonját hieroglifák díszítették, a térközepén pedig tébai oszlopok álltak. Umberto király, de leginkább felesége, Margarita királyné, akiről azóta az olaszok pizzát neveztek el, Ragaszkodott ahhoz, hogy a hármas teremben így tisztelegjenek az egyiptomi írásjeleket megfejtő, és a harci szekeret tébában felfedező sámpoljon előtt. A nápolyi a gumitalpú, halk szivacs cipőikben odaléptek a két oszlop között kiállított, másfél méter magas, koromfekete szoborhoz. A karját a melle előtt keresztbe kulcsoló fáró egyik kezében lófarok szőréből készített korbácsot, úgynevezett nekhakhát tartott, a másikban Hekatot, királyi jogarrá ránemesedett nemesedett A kifinomult, fényesre csiszolt fáró figurának nem volt feje. Azt még 1966. november 4-én rabolta el valaki, amikor Firenzében a világtörténelem legnagyobb műkincs katasztrófáját okozva, kijöntött az Árnó folyó. 600 ezer tonna sár öntött el Firenzét, behatolva a múzeumok raktáraiba. Alaksori földszinti és első emeleti termeibe. Négy millió ritka könyv és kézirat, tizennégyezer festmény, köztük páratlan és reprodukálhatatlan freskók semmisültek meg. De összetörtek vagy eltűntek egyiptomi, görög és római szobrok is. A sokak által az ókori Egyiptom legnagyobb uralkodójának tartott harmadik Totmes fáraó csodálatos ülőszobrának aznap, az űrzavar kellős közepén, valaki levágta a fejét és ellopta. Azóta se került elő. Senki sem tudta, hogy hol lehet. Harmadik Totmesz volt az ókori Egyiptom napóleonja. A legnagyobb és leggeniálisabb hadvezér fáraó. Hódító és művészetpártoló építtető, a Karnaki templom együttes kibővítője. A máig fennmaradt, és a világ valamelyik pontján még ma is álló tíz egyiptomi obeliszk közül. Négy fűződik a nevéhez. Az egyik Rómában található, ez a világ legmagasabb obeliszkje, a Piazza San Giovanni-n. A másik három Párizsban, a Concord téren, Londonban a Thames partján, és New Yorkban a Central Parkban állt. Amikor 1966-ban lefejezték a firenzei Granit szobrot, soha be nem gyógyuló az ókori történelem egyik legszebb műkincsén. A fej szobor mellett két méterre, ugyanilyen fekete gránitból kifaragva állt, harmadik totmesz adószedőjének kicsit kisebb méretű, de ugyanolyan csodálatos ülőszobra. Ennek szerencsére megvolt a feje. Újabb két méterrel odébb pedig egy fatalabzaton, harmadik totmesz fáraó anyjának, szútnak a fejszobra. Ennek feltételezések szerint már évszázadokkal korábban elveszett a teste, mert a sírablóka csak a műves fej érdekelte, ami még a medicsikorban jutott el Firenzébe. Ezt is ugyanabból a különleges és ritka fekete gránitból faragták, mint a másik két műkincset. Hachepsut fáraó nő volt, és húsz évig uralkodott, mielőtt a fiának átadta a trónt. A sok ezer éves ókori egyiptom történelme összesen három fáraó nőt ismerd. Közülük ő volt a legsikeresebb uralkodó a nápolyiak óvatos mozdulattal először a lefejezett fáraó szobrot közelítették meg. A kezükben úgynevezett Capacitive Surface detektor volt, amivel körülbelül 10 centis távolságból végigpásztázták az ülő gránit figurát. Azt az apró és rejtett szenzort keresték, ami azonnal riasztó jelet küldött volna, ha hozzáérnek a szobor felszínéhez. A talapzat oldalában hátul találták meg, és egy szeizmikus nikkelgyúrmával azonnal semlegesítették. Ezek után úgy nézett ki a koron fekete lábazaton a hófehér, egy is gyúrmadarab, mintha egy neveletlen látogató rágógumit tapasztalt volna a gránit köre. Ugyanezt megismételték az adószedő ülőszobrával is. Végül pedig kikapcsolták a felszíni érintésvédelmet, ha csepp nő gránit fején. Ezek után percek alatt megtörtént minden. Halk szivacs léptekkel elosontak a vitrinek előtt, melyekben éjszaka is világított a mélysárga neonfény, misztikus hangulatot kölcsönözve a 18. dinasztia fáraó sírjaiból előkerült apró temetkezési tárgyaknak. Az utcára néző legszélesebb kétszárnyú ablakhoz mentek, amit belülről könnyedén ki tudtak nyitni. Ennek nem voltak érzékelői, és semmilyen berendezéshez sem csatlakozott. A több száz éves palotaépületet, amely otthont adott a Régészeti Múzeumnak, soha nem kábelezték be, mert a néhol egy méter vastag kőfalakat végigvésni szinte képtelenség lett volna rombolás nélkül. Firenzében az 1966-os árvíz óta mindenki csak helyreállítani akart, nem pedig újabb károkat okozni. Így aztán hajnali három óra 22 perckor kinyílt a Régészeti Múzeum hármas termének ablaka, Két perccel később pedig felérkezett a Traslóki létraliftjén az a faláda, amiben hat perc múlva, oldalára fektetve, beletették a lefejezett harmadik Totmes -fáraút. Ehhez az utcáról még négy fekete ruhás, arcán neilon viselő nápoi jött fel, mert csak hatan egyszerre tudták megemelni a súlyos szobrot. Három óra harminc hétkor már az adószedő ülő figurája is elindult lefelé, a Via a fáraónő fejét egy kisebb fadobozban, nyolc perccel később tették a létralift platójára. Háromnegyen négykor távoztak. Minden annyira gördülékenyen zajlott, hogy az udvarról legelőször behatoló két nápoi közül az egyik, aki a csapat vezetője volt, úgy döntött, nem kísértik tovább a sorsot. A harci szekeret mégsem lopják el, ott hagyják a múzeumban. Az ablakon ugyanis nem fért volna ki, szét kellett volna szedni, és ezt már nem akarta megkockáztatni. Ráadásul erről a műtárgyról nem volt elegendő információja, és gyanúsnak találta, hogy nem a szállat terc a szintjén, hanem egy húsz centi magas vitrinben állították ki. Ebben könnyen lehetett olyan riasztó vagy érzékelő, amit ők nem tudnak megtalálni és semlegesíteni. Úgyhogy a szekeret ott hagyták. A Traslóki kis kisteherautó már behúzott létrával, egészen pontosan három óra 54 perckor haladt el Ferdinánd Nagyherceg szobra mellett. A nyerekben büszkén ülő és lánzsájára támaszkodó lovast balról kerülték meg, úgyhogy a Nagyherceg nem láthatta őket, mert rendületlenül jobbra nézett. Évszázados szerelme Grifóni grófnő ablaka felé. A nápolyiek a Firenzei dom felé mentek, onnan pedig a vasúti pályaudvar irányába mert a történelmi belvárosból így tudtak leggyorsabban kijutni a Róma felé vezető autópályára.